Jag har i alla fall varit ledig sedan före jultag Några dagar ägnade jag åt att översätta en bok från norska till svenska. Jag har inte gjort det, jag har gjort en tredjedel ungefär. Men det är liksom del två i den här bok undervisningsmaterialet, en församlingsplantering som jag har hållit på grejer med och försöker införa i Sverige och sådär. Och i det blir det också nu då, det heter M4. Det är fyra moduler som handlar om eh, ja, att starta församlingar. Det lång tid att förklara alltihop. Men, men i alla fall så nu till helgen som kommer så åker jag till Estland och ska få vara med och träna församlingsplanterare där också. Så det känns spännande och det kan vara kul för er att veta ändå vad jag är lite grann inblandad i sådär. Eh, så att vi håller då alltså på att träna sex team- som håller på att starta församling i Sverige. Och sen så kommer jag då vara involverad i ungefär lika många team i, i Estland också här under ett tag framöver. Och det är liksom för att kunna ge erfarenhetsbaserad och bibelbaserad undervisning om att starta församling. Och så kunna hjälpa till då i, i processerna för att kunna få en bra start och komma igång då. att se församlingar starta. Och det är lite kul att kunna vara med i det. Härifrån Luleå. Som Ja lite sådär Jag vet inte vad som är bisyssla och vad som är huvudsyssla men jag jobbar ju på Trafikverket också och bytt tjänst där också så jag kommer att resa lite grann här under januari februari. Lite mer än Tidigare för att träffa mina nya kollegor och sådär så det är mycket som är på gång mycket som rör sig i huvudet på mig som, som har med Den här vårterminen och året att göra och som ligger framför jag vet inte riktigt hur du. Eh. Sen när inför det nya året, man kan ju ha lite blandade tankar. En del kanske inte ens har tänkt <laughs> överhuvudtaget. Man var mitt in i jul- och nyårsledigheten här och börja vakna till liv igen. Jag är en sån där person. När jag och möttes så möttes, vi har ju känt varann hela livet, men, men hon... Lär fått frågan någon gång om, om inte hon tyckte att jag var bra och skulle kunna vara liksom möjlig att gifta sig. Med och sådär. och då, då sa hon, nej han är alldeles beseg. <laughs> och äh, Det har hon väl fått äta upp några gånger <laughs> under årens lopp. Men hon, hon hade ju sett mig mest och dels när jag var ledig. Och jag kan ju säga att när jag är ledig så kan jag vara fruktansvärt seg eller lat. Då, då tycker jag om att, att ligga på soffan eller läsa en bok eller bara låta tiden gå. Eller sitta och titta på med ett spö eller så här. Så jag kan, jag kan liksom slå ifrån. Men sen så har jag då när, när det då väl drar igång så, så är det ju inte kanske så seg. <laughs> då, är det, då är det mer fart och fläkt och sådär. Så det, det är lite grann av och på, så sådär. Nu i jul har det varit väldigt mycket av, alltså ledighet, vila tid med familjen, god mat, tid i skidspåret, titta på tv och sådana där saker som man, som man gör. Men nu här kring nyår så börjar jag liksom lyfta blicken och också försöka se på vad, vad, är, det som, vad är det som händer, vad är, vad är på gång, vad... Vad, vad tror jag att Gud säger till mig och till, till oss och till ja, vad som är på gång i kristenheten i Sverige så där. Och vi har ju, om vi började så här i november så var jag samlade tillsammans med några av mina kollegor då i, vi var i Uppsala vid det, i det tillfället och tog vi en kväll och, och bad tillsammans och försökte också lyssna in, men vad, vad är det Gud talar om? Och det som kom till oss starkt då var, att, var det här med, med bön. För att vi, ja, det var någon av dem som sa att ja, alltså, vi har egentligen all kunskap som vi behöver. Vi har all teologi vi behöver. Vi har alltså, teknologi. Vi, har, eh, vi lever i ett land där finansiering går att, att hitta och lösa på olika sätt. Alltså, så det finns ju resurser och det finns folk också. Jag menar vi är fortfarande... Bara i EFK så är vi ju 30 000 medlemmar. Och lägger vi ihop alla frikyrkorörelserna så är vi i alla fall en, ja, bortåt 300 000 människor i, i Sverige. Så det finns folk, det finns resurser och, och allting. Men, men det vi upplevde att Gud talade till oss om att, att, att men det, vi behöver be. <laughs> ni, ni behöver be för Gud behöver få göra sin... Sin sak. Gud behöver få bygga sin församling. Jesus behöver få bygga sin församling. Jesus behöver få utrymme att göra sin sak i, i våra liv. Så det är ett sånt här område som jag ska knyta an till här idag. Det andra handlar om efterföljelse som jag talar ganska mycket om. Och där. Nu när jag sitter och översätter det här. Det jag satt och översatte precis före jul handlar just om det här med efterföljelse och lärjungaskap. Så att jag, de tankarna har funnits med här hela helgen, även om jag liksom stängt av ganska mycket. Så just det här, Men vad, vad, vad innebär det för, för mig att följa Jesus? Vad innebär det för oss att, att följa Jesus? Vad, vad, vad är det som behöver till och Också tänkt på alla människor som vi har fått se komma till tro under året som har gått. Så alltså Gud har egentligen gjort jättemycket. Men, men det är en sak att ta emot Jesus och bli född på nytt. Men det är också en, en, en annan sak att, att följa. Och att låta sitt liv förändras och förvandlas. Och, och bli ett, ett sånt liv där vi ja, återspelar Jesus. Sådär. Sen alltså när man då pratar om det här med efterföljelse eller, eller bön framförallt så är det lätt, i alla fall för mig, ni kanske är annorlunda, men, men, men för mig, det kan, och det kan ha med min personlighet att göra, antingen är av eller på där också. Antingen får man tag i det och så ber man som en tok eller i, i, i några veckor eller månader och så får man det funka men så blir man trött och så, så blir det nästan ingenting. Det, det kan alltså att det är natur, variationer tror jag är naturligt sådär mm. det, det kan vara samma sak med efterföljelsen också att ja, men, oj, jag följer Jesus så liksom jag är beredd att betala allt pris i världen och, och liksom, man, man överlåter sig och gör saker och satsar och så här och så händer det saker och så förändras livssituationen när man byter jobb eller man får barn eller <laughs> vad det nu är och så är det som att det faller ihop igen. Och ja, i alla fall är det lätt att det blir så här. Att det pendlar med, mellan liksom det här nästan överdrivna disciplinerade. Eller så inte alls. Och, och jag tror att alltså, ska man bygga ett krist, kristet liv i långa loppet så, så, så handlar det också om att hitta en balans. Där man får det, och, där man får det att fungera. Helt enkelt och inte bara ibland utan utan hela tiden. Och nu ska du inte tro att, att det är så liksom att när det är av att jag inte ber. Utan det gör det ju men, men ibland så är det perioder när det blir mycket lägre nivå. Och så är det vissa perioder när man gasar på. Och det är ju sådär att när man då tar en period och så trycker man på så kanske man går ner. Men man går aldrig ner liksom dit man var innan utan man, man höjer ju sin... Nivå på olika sätt både i bön och i hur man lär känna Gud och i efterföljelsen. Det går liknande med att Åka skidor jag kan träna som ett ok i två veckor så här och så hinner jag inte träna på Några veckor när man då ska igång första gången igen kan man få träningsverk men man har ändå inte rasat liksom ner till den där nollläget som man började ifrån Utan det är lite Lite bättre än förra gången. Sen så har man ju då, just när det gäller det fysiska så börjar jag ha åldern emot mig. Men det är en annan, det är en annan femma. som man får köra mer och mer. Däremot är det inte så med våran inre människa utan den, den blir bara starkare och starkare. Och kan växa och växa sig i Bibeln. Nu. Vår ambition handlar om att föra människor till Jesus och göra dem till lärjungar. Vi vill vara en växande församling av husförsamlingar. Och jag tror att så ska vi satsa framåt på det om vi pratar om, om Sverige perspektivet så det här som vi håller på med församlingsplantering så, så, så inser vi att vi behöver se ett tusental församlingar planteras de närmaste 7-8 åren i Sverige. Och då är det lätt att känna, okej okay, vi tränar sex timmar nu och det behöver bli någon form av exponentiell ökning för att, för att det ska ske. Nu händer det annat också än, än det, det vi håller på med men, men det är lite för lite som, som händer. Egentligen så skulle vi kanske behöva starta ännu många fler. Om vi ska nå de människor som finns i Luleå med evangeliet på något bra sätt så skulle vi behöva ett femtontal församlingar till i den här stan för att liksom kunna genomsyra Luleå. Så att liksom alla människor ändå kan ha en, en levande församling i sin närhet och ha möjlighet att ha kontakt med, med levande kristna människor. Och med det som, som bakgrund så vill jag ta med till tre ganska korta bibelsammanhang som jag vill tala om. Jag ska börja med det här med efterföljelse från Markus 8. För er som undrar om Bergspredikan så återkommer jag till den så småningom. Men... Inte idag. Markus 8 och 34. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Det är intressant när Markus skriver här vilka han kallar till sig. Det är både folket och lärjungarna. Det här att efterföljelsen har ett pris är ingenting som Jesus liksom. Det kommer inte som, som steg tre i det han berättar. utan han, han, han är tydlig direkt att efterföljelse att följa mig kostar någonting. Och sen eh, säger han då att alltså, det handlar om att förneka sig själv. Ta sitt kors och följa mig. Och det här med att, att följa Jesus, alltså ha ett pris, det, det har en kostnad. Det här är något som är lite obekvämt att, att prata om och som vi inte jätteofta pratar om här eller i Sverige de senaste åren tror jag. Att, att det, det är ett, ett pris att betala, att, att följa Jesus, att bli, bli med lik honom. Och, och priset handlar om, om att alltså, det är just det här med självförnekelse. Och korset, det, det talar ju om att dö bort ifrån, ifrån sig själv. Eh. Självförnekelse i det här sammanhanget betyder inte att se ner på sig själv. Att tycka att jag är dålig och värdelös. Eller, eller att man oh, måste man ha liksom ingen självkänsla och inget självförtroende om man ska föra Jesus. Det, det är inte så. Utan att ställa sina, alltså, sina egna eh, ambitioner åt sidan. Precis som då Petrus och lärjungarna gjorde när de, de la ner sina nät. Alltså det, det de hade i, i handen, försörjningen. Det de hade planerat och tänkt la ner det och Jesus. Sen vet vi ändå att Petrus och de fiskade sen. För det återkommer sen. Sen att de ändå liksom gjorde det ibland och kunde leva med det. Men det var inte det som var huvudspåret i deras liv dö bort från sig själv och följa honom ofta är det ju sådana olika saker som, som vill hindra oss i, i alla fall mig men, men oss alla i, i efterföljelsen alltså, en sak är ju människofruktan vad ska andra människor säga om jag bestämmer mig för att be och fasta, vad kommer, <samt> vad, vad kommer andra att säga? Eller om jag, gå, om jag vill att människor ska komma till tro och Jesus vill leda mig och oss ut på gatorna i Luleå och, och, och tala med människor om, om tron. V, vad, vad ska andra säga om det? Vad, vad, ja, och, och så ja, är man lite rädd och styr av vad andra människor tycker och tänker till exempel. En annan sak kan ju vara karriär, det var jag inne på redan. Lägga ner i näten. Ibland så kan ju liksom den här strävan i oss att vilja bli något vara en sån sak som, som också kan hindra det, det gud vill göra. Bekvämlighet, eh, kanske man inte ska prata om så här efter när man har varit bekväm i, i tre veckor. <laughs> eh, vila kan, kan vi alla behöva göra ibland. Men ibland så kan ju den här bekvämligheten vara ett ett Faktiskt ett pris att betala också. Om, om, när, när Jesus kallar den. När Jesus leder den vidare. Att eh, kunna sätta sin bekvämlighet åt sidan. Eh, ja, nöjen. Det kan ju vara vissa relationer också. Som man ibland kan behöva få eh, offra. För att eh, Gud leder den vidare. I i efterföljelse och det här är ju då, alltså även om, om man då är kallad att vara pastor eller missionär eller församlingsplanterare eller, eller om, om det handlar om att att våga stå för sin tro i sin vardag där man är på jobbet eller bland sina släktingar och vänner så, alltså för, <går> i allt där vi följer Jesus så, så finns det här priset att betala att liksom ja till en del förneka sig själv att på något sätt dö bort ifrån jag mitt med själv mitt mitt ego. Och eh, efterföljelsen så Jesus säger i missionsbefallningen att vi ska gå ut i hela världen och göra lärjungar av all alla folk. Och lära dem att hålla allt. Vad han har befallt oss. Så det, det handlar om att, att hålla det Jesus har sagt. Det, det Jesus undervisar. Det Jesus befaller. Så det är där. Det, det är den skatten. Det är den pärlan. Det är det vi, vi betalar. För. Med våran självförnekelse. Att få. Få tag i det livet. Som, som, som Jesus har för oss förlåtelsen, kärleken, kraften, smörjelsen eller vad man nu vill lägga i det att, att få se Guds liv bli verklighet i mitt liv i mitt sammanhang, att få se det, det Jesus faktiskt också gör och demonstrerar även om det här med, med att människor blir friska under och tecken och, och sådana saker så, så börjar ju det också i, i efterföljelse när vi tar det han säger på allvar och vi ger oss själva till honom och gör det han säger att vi ska göra. Det här är lite så här tungt. Så jag började med den tunga biten. Nu ska, ska vi ta ett bibelord då i Apostlärningarna 2 och 42. En säkert väl läst vers för många. Kanske inte för alla. Jag som är uppväxt i. Pingst. Har hört många predikningar om den här. Utifrån det här kapitlet. Apostlärningarna 2.42. Är ju när den helige ande faller. Och när församlingen. Den första församlingen bildas. Så det var liksom I alla fall i pingstsammanhanget så har det varit grunden att stå på när det gäller församlingsteologi eller man ska säga. anden och så de här sakerna som kommer just i den här versen. Aposledningen 242. De, det här är de första kristna som, som, som det står om. De höll troget fast vid apostlarnas lärare och gemenskapen. I brödsbrytelsen och bönerna. De höll troget fast vid. De höll orubbligt fast vid. De deltog troget står det i någon annan översättning. Så bilden är ju att. Hålla fast. Jag har fått någonting som, som är oerhört värdefullt för mig. Kom och försök att ta det liksom. Jag håller fast. Så, alltså, så hårt jag bara kan. Och så länge jag bara kan. Alltså, helt orubbligt alltså. Jag tänker inte ge mig. Det är den bilden alltså. De höll troget fast vid. De deltog troget i. Så ett riktigt, tänk en så här serieteckning där. där någon har ramlat över stupet och liksom hänger i en gren. Välsänt tema i olika serietidningar och, och skämtbilder. Alltså man, man håller fast och, och vill inte släppa taget. Och, och Då är det de här sakerna som de höll fast vid. Apostlarnas lära. Jag ska inte gå så, så djupt in i det. Men, men det handlar ju om undervisningen. Det handlar om att gemensamt... Lyssna till vad Gud säger. Apostlarnas lära det är ju det vi hittar i Nya testamentet här. Evangelierna och, och breven. Att hålla fast vid det utan att släppa taget. Det var vad de gjorde. Det tror jag också är viktigt för oss. Apostlarnas lära och gemenskapen. Vi, vi varann helt enkelt. Att hålla fast i varandra, att hålla fast vid umgänget, vid gemenskapen, vid vänskapen, vid relationerna man har. Att hålla fast vid det och fortsätta att bygga upp den gemenskapen. Låta allting ja, snurra runt det. Vid brödsbrytelsen står här. Då är det lätt att direkt tänka på nattvårdsfirandet. Och det är ju en del i det. Att komma ihåg vad Jesus har gjort. Och så här, när vi bryter brödet. Men det, här är det också en, en, en djup gemenskap. Där man delar maten med varann. Alltså där man har en bordsgemenskap. Där man både delar det man har. Men också bygger gemenskap runt borden. Det är inte bara bords inte bara ordsgemenskap utan också bordsgemenskap. gemenskap alltså att, att jag delar med mig av det Gud har gett mig både i mat kanske pengar på andra sätt men också av min tid och bygger relationer av ett ätande tillsammans och måltiden i den judiska kulturen var ju den den Tid och stund när man möttes i hemmet och man tog tid och åt med varandra. Det var då man undervisade barnen. Det var då man pratade om Gud. Det var då man pratade om det som var viktigt runt bordet. När ni tänker på det så talar Jesus med lärjungarna ganska ofta på fester och vid måltider och sådana saker. Det var en tid när alla satt still, alla åt, alla lyssnade. Man hade tid med varandra brödsbrytelsen och bönorna. Alltså de, de höll fast vid bönorna. Och här höll de ju fast vid, vid bönerna i templet. Så De gick till templet och bad vid de här tidpunkterna där, där bönen pågick. Det är lite svårt för oss att gå till templet och be. Det blir... Opraktiskt om vi skulle åka till Jerusalem varje dag och be. Men de, de höll fast vid det, de gemensamma bönerna. Det är en sak att ha ett, ett eget böneliv. Men, men när vi ser i apostelärningarna så har de ofta ett, geme alltså det är det, det är ett gemensamt böneliv där de ber tillsammans. Och jag kommer återkomma till det i undervisning här i januari. Både om det enskilda bönelivet men också om det gemensamma. När man ber tillsammans. För det är en annan styrka att be tillsammans med andra. Det är en annan styrka att be tillsammans som församling. På olika sätt. Och här kommer då den här bönesatsningen som vi ska ha igen. Vi har ju... Tidigare bett 40 dagar några gånger så jag har satt upp en lista här, vi kommer att börja den sextonde eller den veckan då i hemgrupperna och be lite lite extra och sen så ska vi be i 40 dagar så kommer undervisningen här under andra halvan av januari och februari att liksom snurra runt bön på olika sätt och så ska vi jobba med att be för de behov och bönämnen som finns i församlingen och be för varandra och be för Hemgrupperna och be för det som vi tror att Gud leder oss in och det Gud vill göra här i församlingen här i Luleå och lite grann runt omkring. Det var varit väldigt spännande perioder tidigare. Och det, de gånger vi har bett tillsammans som församling väldigt tydligt och konkret tidigare har det gett en, en väldig skjuts åt, åt församlingslivet på olika sätt. Och vi har sett Gud göra väldigt spännande saker. Så det glädjer jag mig åt. Och det, känns, det känns bra och jag tror att det är verkligen något som Gud leder oss in i. Och där vi också kan, kan få lära oss att hålla fast, delta troget i, i bönerna. Men de saker som vi gör gemensamt det är ju gudstjänsterna. Och kanske kommer att ta lite mer tid till bön i och kring gudtjänsten här. Det eller husförsamlingarna. Där ber vi också. Där kanske vi kan ta lite mer tid under den här perioden. Få en, en kontinuitet i, i bedenet där. Sen vet jag att många också möts i sådana här lärjunga grupper. Där kan man också be för och med varann. Och här kommer vi också under våren att, att utmana fler att kliva in i sådana här sammanhang. Att troget hålla fast vid bönerna. Ja, väldigt ja ett väldigt konkret eller ja, konkret och konkret med ett väldigt tydligt bönesvar som här, här i jul. Eller efter, mellan jul och nyår. Så en kväll så tog jag lite mer tid och bad för oss och familjen och så bad jag för Kristina och då liksom. Jag vet att Teresa har bett mycket för henne för hennes tankar och känsloliv och och men då, då bad jag väldigt konkret. Gud jag ber att du ska låta henne få. Få eh, kontakt med sitt känsloliv så att de kan sätta ord på, på känslor och bilder som hon har inom sig. Så här. Bad i det en, en stund? Tänkte inte så mycket på det sen dagen därpå då var Therese då drog hon iväg ut. På en sån här kombinerad promenad och klättra i alla snöhögar runda. <laughs> så de var ute runt hela Porssjön. Alltså dagen efter, jag hade bett, <laughs> det har ju bett i det här också tidigare, men dagen efter så, så började hon prata. Och beskriva liksom hur hon kände och hur hon tänkte och liksom pappa och flytt och massa sådana där. Pappan som har dött och flytt och en massa sådana där saker. Och jag tänkte man borde be ännu mer konkret för alla, alla möjliga situationer och sammanhang så att det blev liksom en, en påminnelse och, och en uppmuntran också för såna här ja, istället för att bara hoppas att det ska bli bra så kan man faktiskt formulera det i en bön och be Gud, gör din del i det här när man då kopplar ihop och gör det tillsammans så jag tror att det var det också som var styrkan i det att Ja, men Jag kopplade ihop ännu tydligare i tres bön just för de här sakerna. Så, så är det kraft åt, åt bönen på ett, på ett helt annat sätt. Ett tredje bibelord här det är från Jesaja 58. Och Jesaja 58 är ett kapitel som har legat mig nära mitt hjärta om man säger så i, i många år när vi startade församlingen här så var det flera o, oberoende av varann som kom och delade det här bibelordet med med mig och med oss från Isaiah 58 och 11 och 12 framförallt Isaiah 58 och 11 och det här kom påminner Gud med om tror jag för några dagar sedan vers 11 Herren ska alltid leda dig han ska mätta dig mitt i och ge styrka åt benen i din kropp du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter så Guds ledning alltså när vi följer honom så ska han mätta oss och ge styrka åt oss var liken vattenrik och alltså vi ska ha det vi behöver flödet från, från Gud, Sällspr sällan sällsprånget där det aldrig tar slut. Lova Gud att det finns hos honom. Det tycker jag är spännande. Så, så det är liksom det, det, det är livet som vi längtar efter det, den här dynamiken, flödet som vi längtar efter det finns hos honom. Han, han lovar att det ska finnas där hos, hos oss. Jag tror då efterföljelse, bön, det är två saker som är väldigt viktiga för att få, få tag i den här dynamiken. Då. Och så kommer då vers 12. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna och du ska återställa grundvalar från forntida släkten. Du ska kallas han som murar igen sprickor, han som återställer stigar så att man kan bo i landet. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna. Det här tog tag i mig lite grann här. Och för jag och Therese, vi har liksom resonerat en del de senaste åren. Så, här. så Vi har hållit på i 14 år här nu i församlingen. och Verkligen får se hur Gud har lagt en, en, en, en grund- det, det finns liksom en, en stabil församlingsgemenskap. Det finns stabila människor att bygga runt så här. Men samtidigt så, så tror jag också nu att, att vi behöver sträcka oss efter nästa generation. Så vi har sett människor komma till, till tro under senaste året, åren här i församling. Men det, och det jag tror Gud talar om är att det, det är de människorna som kanske kommer att, att få vara med och verkligen bygga det som ligger framför. Vi var, eh, jag och Therese, vi, jag var 30 och hon var 27 måste det bli. När vi flyttade hit för att starta församlingen. Så vi var inte särskilt rutinerade. Eller, eller, och ganska unga. Och jag tror att, liksom att det Gud talar om är att det, vi är liksom i en, en tid som församling. Där vi kan, kan ska överföra saker och ting träna in andra resa upp andra och kunna överföra ansvar och, och eh, så på, på på fler människor för att fortsätta att eh, ja, återställa grunden eller bygga grunden vi fortsätter att och mura igen revor och sprickor i, i grunden i människors liv så att församlingen kan vara en, en Plattform där fler människor kan få vara med och bygga och resa upp annat. Jag tror jag har sagt det tidigare också men min dröm eller mitt mål eller vad man ska säga det är att kunna bli onödig eller överflödig i församlingen. Och inte för att bara lämna eller lägga mig i soffan så här, utan för att kunna få vara med och... och Fortsätta att göra kanske samma sak. Och vara med och plantera fler saker. Se till att fler grupper startas. Eh, träna fler församlingsplanterare både här och, och runt om i Sverige och Skandinavien. Och, och sådana saker. Och att kunna se att det är andra som kliver in och kliver fram och bär på olika sätt. I det lokala här. Det, det är min dröm och förhoppning. För att också få se då nästa generation av ledare och människor bygga upp ruinerna. Alltså det här är ju en bild så jag menar inte att det är någon ruin här och det tror jag inte Gud menar heller. Men det är kanske dags att bygga upp en, en, en församling. Att en församling får byggas. Och, alltså, vi har varit, om man nu ska vara helt ärlig, vi har varit på, på en, en, en god nivå i många år. Men jag tror att Gud vill, vill göra mer. Så jag tror att det finns många människor som, som är redo att ta emot Jesus här i den här stan. Framförallt unga människor. Det finns ganska ny forskning som, som tyder på att alltså, unga människor... I den här definitionen. Människor under 40 i alla fall. är väldigt ja, En del av er känner sig nöjda och unga fortfarande. Men, men, men att det, den, den, en, det finns en stor öppenhet för andliga saker och för Gud. Alltså I de som är födda efter 1972. Eller vad det blir. Ungefär det spannet där. En, en större öppenhet än i min generation och de som är äldre än mig. Och tydligen är, är det ganska... Alltså, det är såna, nu har jag inte forskningen här, men, men det, det talar man om. Om man tittar på församlingarna runt om i Sverige, det skulle bli intressant, man samlar in statistik varje år, jag brukar få del av den någon gång, i februari, mars, där. Då ser man att det, alltså, de senaste åren har man kunnat se ett trendbrott att det är många yngre människor som är just i den här åldersgruppen 20-30 eh, 40 år som, som har Kommit i tro som har låtit döpa sig och komma in i församlingsgemenskapen så här Så att Gud håller på att göra någonting och jag tror att det finns en En, en dörr som, som Som Gud har öppnat i, i, In i nästa generation och En del av er känner att ja, jag är med i den generationen och det är ju härligt Jag skulle vilja vara där, tänk om man kunde liksom trycka reset här och så var man 27 igen Det var det jättespännande På ett sätt på ett sätt är jag glad att det inte är det också. Men just att få vara med och se det Gud vill göra och det Gud ska göra de här närmaste åren. Så det jag försöker säga här. Bön efterföljelse tror jag är det vi behöver jobba med för att kunna lägga en bra stabil grund så att Gud kan. Använda oss och bygga sin församling av levande stenar här framöver. Att Gud kan föra oss ett steg eller två eller tre framåt tillsammans som församling så att det får fortsätta att växa och breddas. Tänk om vi kunde få liksom, när vi summerar nästa år kunna ha en par tre husförsamlingar till. Det tror jag är fullt möjligt faktiskt. Tänk om vi, när vi summerar året som kommer också kunde liksom få se hur, hur vi är kanske dubbelt så många på gudstjänsterna det tror jag också är möjligt att vi kunde vara 70-80 i snitt så att det är helt fullt här i kyrkan. Det, det är absolut inte omöjligt att vi kunde få se hur vi har väldigt många fler människor i lärjunga grupper vi har fått döpa ett 10 20 tal människor under året. Jag tror att det är fullt möjligt. Men, men det hänger mycket på att Gud får röra vid våra hjärtan, att vi är beredda att, att ta vårt kors, att vi är beredda att släppa in Gud i våra liv att vi tar tid i bön och Låter honom få göra det han, det han vill göra. Att vi ber fram de sakerna. Det här är lite utmanande. Jag predikar ganska mycket till mig själv. Jag predikar till, till er. Om böna efterföljelse. Men jag vill att du ska fundera på. Hur, hur utmanar Gud dig. På de här om, områdena. Alltså, om jag säger efterföljelse. Följa Jesus. Så alltså vad, vad, vad talar. Anden till dig om. Så vilket steg, vilket område. Var är det du är mest utmanad. Var utmanar Gud dig att dö. Om man säger så. så Om, om ni förstår vad jag menar. Är det människofruktan, är det karriär, är det vad är det bekvämlighet. Är det, vad, är, vad är din utmaning. När man pratar om när man pratar om bön. Bön. Ja, ditt eget bönerliv. Jag kommer tillbaka till det här. Men, men vem ber du tillsammans med regelbundet? men menar kanske inte dagligen, men i alla fall regelbundet. Vem ber du tillsammans med? Vem kan du dela dina bönerbehov med? Så att du har någon person som ber tillsammans med dig. Eller några stycken. Om du inte har det så, så behöver du fundera på vem kan... Var kan jag kliva in? Vem kan jag kontakta? Vem kan jag börja be tillsammans med? Så att jag troget kan hålla fast vid bönerna. En tredje fråga är. Finns det sprickor i ditt liv? Alltså i, i grunden. Du ska det kallas som murar igen sprickor. <står det här> men, men finns det sprickor i ditt liv, i din grund som du är medveten om? Alltså här är ett område där. Där jag inte är hel. Så, så tror jag också att det är en viktig tid att be Gud att, att laga de här sprickorna. Och en del i det kan ju vara liksom att man behöver betala, ett, betala priset och verkligen följa Jesus på, på något område. Men det kan också vara att man behöver be Gud om, om, om helande att de här sprickorna får, får lagas så att man får vara också en, en hel människa så att vi kan vara en, en hel gemenskap. Jag har satt upp de där list, den där listan om, om bönesatsningen. Du kan gärna nu planera in dagar om du vill men det, det är ju en tid kvar men det skulle vara kul att få se att det är något namn, gärna flera namn varje dag som sätter av en, en rejäl stund att be för församlingen och för det som Gud vill göra här. Om möjligt också fasta. En dag eller måltid eller något. Och verkligen be att det Gud har tänkt att få ske. Här i församlingen. Ja Peter började här och frågade om förväntningar. Som ni märker så har jag vissa förväntningar på året som kommer. Alltså, eller kanske inte på året utan på. Jag har förväntningar på vad, på vad Gud ska göra i mitt liv i församlingen i det vi står tillsammans under det här året och för Gud är allting möjligt Gud han kan och jag tror verkligen att vi står inför ett, ett år där vi, där vi kan få se väldigt väldigt spännande saker väldigt många bra saker men det är också det om vi ska få se det så så, så ligger den här utmaningen också att att, att följa och be och det är lika bra att du vänner dig att, att prata om de här sakerna. Men nu, nu känner jag att det här, det här är oerhört viktigt. Så, så den här tiden, januari och februari, så kommer vi att prata om bön. Vi kommer att ta lite om efterföljelse. Och sen när vi är färdiga med bönepaketet här, då kommer jag tillbaka till, till Bergspredikan. igen, som ju handlar väldigt mycket om, om efterföljelse. Ja det handlar mycket om bön också, så jag kanske lyfter ut de sakerna och talar om bön här en del. Det som ligger framför Så Hoppas att du inte känner dig Nedbruten efter den här Utmaningen Efter de här orden Vi har allihop Kontakter med människor i församlingen Låt oss liksom Dra i dem tänker du på någon människa så hör av dig till dem vi behöver hålla fast vid gemenskapen, hjälpa andra att hålla fast vid gemenskapen och bönerna och brödsprytelsen och apostlarnas undervisning. Och det, där. och det händer i gudstjänster, det händer i hemgrupper, det händer i, i, i, i när vi möts tillsammans. Så eh, håll kontakten, dra med människor. Och låt Gud göra sitt. Här vi vill tacka dig för ditt ord, vi vill tacka dig för ditt tilltal. Här är Jesus, jag ber att du ska ge oss den styrka och frimodighet och överlåtelse som vi behöver för att för att betala priset, för att ta våra kors och följa dig här. Jesus, be ber att du ska väcka en längtan i oss efter bön. Att du ska väcka en längtan i oss att, att få se det du ser. Att få göra det du vill göra, att få vara med i det du har planerat och tänkt här. Jesus, vi vill... Att du ska öppna himlens port över oss igen så att vi kan få både få se dig, få syn på dig men också få, få, få ta del av dina tankar, dina planer, dina vägar, dina möjligheter. Be att du ska väcka en, en stor tro i oss på, på vad du kan göra i och genom oss det här året. Här. Jag vill be för, för alla som är här idag också att du ska, lyfta, att du ska ge, lyfta var och en, att du ska ge ny energi, ny inspiration. Eh, nytt mod här. Vi vet att du inte ska liksom eh, att, att, att ingen av oss ska fastna i, i lagiskhet och jobbighet, att det känns tungt och besvärligt, utan vi vet att vi ska kunna få utmanas av, av din eh, ja, kallelse. Att, att, vi får, får syn på rik, att vi får syn på ditt rike, att vi får syn på allt det stora som, som du har tänkt och planerat för oss här. Att vara en av oss ska kunna få. Få känna oss starkt motiverade av, av din kärlek, av ditt liv, av, av livet som, som lär i unge livet som din efterföljare. För att vi vet att du, att du är en Gud som, som gör under, som, som botar, som befriar, som upprättar, som, som läker, som helar, som ger styrka och stadga åt livet här. Hjälp oss att få syn på det. Hjälp oss att få tag i det. Det ber jag om. Jesu namn. Vi vill också be om, om din välsignelse över alla hemgrupper och lärjunga grupper som, som är igång. Vi ber om ditt flöde här. Vi ber om ett flöde av bön. Vi ber om, om en, att den bönens ande ska få redan nu börja utljutas över oss i, i församlingen här. Vi ber om, om en, en tid när, när vi får verkligen tränga oss närmare dig. Och där du också låter din ande sänka dig över oss som församling. Och, och genomsyra oss med, med din kärlek, med din liv, med din inspiration här. Det vill jag be om. I Jesu namn här. Amen. Amen.